Ale Sfinților, Slăviților și Într-o Daților Apostoli, cu ale Sfântei Cuvioasă, Maria Egiptea, în fără Sfântului Teofil al Planicomidiei, ale Sfântului Gricherie Mărturisitorul, a cărora pomenire o și alășelor întru Sfinți Părintele nostru, Vasile cel Mare, Archiepiscopul Cezarei Apadocchi, ale Sfântului Sfântul Greful Dumnezei și Părinților Timișama și Părintele Tuturor Sfinților. Sani Niri Aska Srimanti Aska să-i mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate și să învățăm de la viață ce înseamnă omul și ce înseamnă Dumnezeu. În de multe ori am spus viața în sine este o adevărată universitate la care dacă suntem niște elevi seditori, învățăm mult nu mai ai nevoie de taskă, ci doar să vezi viața linsă și ea te așa pe măsură și cu păfință. Și dacă l-ai și pentru Dumnezeu cel ce ne-a zis și s-a pentru noi în ajutor, este imposibil să nu înțelegi toate așa cum trebuie în înțelege. Eu, cel puțin zi, mă de multe ori, de ce simția Apostol erau așa de primiți? Făceau minuni, erau ca niște primi și în partea cealaltă erau ca niște cercetori sau cum spuneau, priveriște ne-au făcut lumii și oameni fără numai că i-a lăsat Dumnezeu ca să învețe ce este omul în puterea Lui și ce este Dumnezeu în mărinimia Lui, dar mai ales în dragostea Lui nețărbuită. Când apostolul mergea în Asia pentru a propovări cuvântul Evangheliei, având când Dumnezeu este, și totodată ca un paradox s-a sfârămat corajea în cumării. S-a salvat, cum a putut, de o scântură. Apoi a vrea să scrie frumoasele bucinte către corinteni zicându așa. N-au avut în noi, fără numai, nădejdea morți ca Cel ce ne-a să nu fie mănărșit în Dunne noi, ci cel, spre cel ce ne-a zvăvit și ne în că ne a mai spăbi din moarte. Apoi spune că mult a ajutat rugăciunea voastră pentru noi. Apostolul Peste era închis, după ce vindecați pe slăpăno. S-a dus ca un tunel pe în tot Ierusalim. Era nevinovat. Era închis din răutate ideilor. Dormea între doi ostași legat în căduce, N-avea nicio salvare. A venit noaptea lui în și l-a lovit ușor cu pastonul în pasă trezind și a spus: Lui, au căzut legăturile, l-a luat în cerul i-a deschis ușile temniței, i-a deschis ușile cetății, l-a dus la casa unde ceilalți apostoli și credincioșii lui se rugau cu mare succes pentru el în teniță. Când a ajuns, și a bătut în puterea nopții în poartă și-a zis, deschideți. A ieșit una din creștine și-au zis lasă. Într-un suflet s-a dus și-a spus celor închiși acolo care se rugau, este apostolul Petru. A ieșit din închisoare. Ceilalți l au spus, tu ai nebunit. Cum să fie ziua? Că el este acolo închis. Știm noi că l-au închis lui El este. Iar când a deschis ușa și-a venit și l-a văzut că el este într-adevăr în numai cu că din că din Iubiți aș putea să vă la cel mai frumos sustoț al vieții ca să înțelegem ce este a vieții. Cred că cel mai înțelept este să sufe curerea, lacrima, și apoi atât de duce de la adunarea Așa se explică că și Dumnezeu a lăsat începutul creștinismului, întâi să treacă prin sânge, 300 de ani, să treacă prin durere, prin cele mai odioase cerce din partea părinților și cele mai nevinovate din partea creștinilor că apoi după lacrimă, după durere, este nemulțumită, incomensurabilă și de neprețuită acea frumusețe a lacrimi de Dumnezeu. Îi vedem pe Sfinte Apostol când șinde astăzi în Evanghelie cu Toscari și le zice Mântuitorul, Puteai să vezi paharul meu și cu botezul cu care eu mă botez, să vă botez putem templul. Și, într-adevăr, ei nu știau ce așteaptă Dar, și tinerii fiind cândșeau după cele frumoase, cum poate esențirea fiecărui om să cândșească mai întâi cele frumoase, fără de le posteni. Dar această cale. Eu vă sfârșit niciodată să nu alegeți. Alegeți mai adevărată, calea a tristeții întâi, în durerii și cu siguranță bucuria, îți va fi nu pentru mă, pe măsură, îți va fi incomensurabilă atunci când o muncești, când o trăiești în parte. A fost o nim dar fiindcă cereau ca niște inocenți, Doamne, să stăm și noi de-a dreapta și de-a strângăta Le-a pus în față ceea ce vor pădini. Nu s-au dat înapoi, că atunci când au intrat într-adevăr în această luptă groaznică de a duce cuvântul Evangheliei pe Matamon, atunci când se înfrântau săbiile, tenți de cările din trupurile și din sufletele lor, într adevăr ca niște titani, nu au urgat în avolo. Urmând ca primini viață sfârșit mungenicesc să-și prinască în sus și lata, fiindcă astăzi, Biserica sărbească și pe sânta Marie și să mergem puțin și prin grădina ei de flori, să vedem ca niște bine ce găsim acolo. Tânără, foarte frumoasă în ținutul ei, nu putea rezista tentațiilor. Sănătoasă, cum este tinerețea în ei, și mai ales mintea fără cinită, neavând o cărmuire frumoasă, plăcută, nici măcar după de omenești de bune morale s-a tăvărit în groaznicul noroi în, în păcatelor, până într-o zi când Dumnezeu, văzind o licărire, de binețe în sufletul ei, ea nu făcea aceste lucruri ca o prostituată, ci o făcea ca avea un diavol în trupul ei care nu o putea scăpâni, nu se putea ia scăpâni. Și acest lucru, văzându Dumnezeu, a lăsat-o până când, a ajuns, parcă, la o oboseală și a chemat-o atâta de frumos și dumnezeiesc prin plândețe. Că văzând multă lume, mergând la Ierusalim, s-a gândit să meargă și ea. Nu știa ce Ierusalimul, și întrebând pentru ce merg, oamenii au spus să mergem în chestie praznicul 500 cruci. Dar ce se întâmplă acolo? Să ne închinăm. Dacă poți, dacă vrei, poți să mergi cu. Neavând nimic, bani, se vedea că, vânzându-se curățierilor, o vor lua și pe ea, lucru care s-a și Dar când a ajuns la Sfânta Biserică și când să intre, să se închine, ceva a ținut. Și n au putut trece, dragă Biserică. Nimeni nu o oprea. Nici o mână văzută. Nu s-a atins de cu ei să nu era altceva, a simțit în ființa ei, în mintea ei, că este o mână nevăzută. Și atunci a început să-și vină în S-a uitat la icoana Maicii Domnului și a făcut un recensământ al vieții ei și a spus împărătează, deși nu știa cine este. Nu știa ea nici scriptură, nici credință. Parcă a făcut un mic. Îmi dau seama că datorită păcatelor mele, eu nu pot să merg cei oameni. Toți trec din stânga și din crenta mea, iar eu sunt oprită. Fac și rămân cu tine, că oprim păcatul, lasă să fac și eu acest lucru. Și așa a făcut. s -a și primul lucru care a făcut și a venit în fire. În firea aceea minții curate a oprit păcatul de la minte. Apoi a doua zi s-a dus la biserica, s-a de la Ivan, și primind, primind mărturisirea și sfatul de la preot și-a schimbat totalmente viața. A luat pe prime, a trecut oricare și restul vieții și la bislaful pentru costuri, dar de acum avea să înceapă o altă viață, un front atât de cât de care s-au putut învăța tot și chiar o lecție de învățătură pentru toți. 17 ani, cum a să mărturisească mai târziu, s-a luptat cu tatăl, prima lui Atât de mult a chinuit o diavolă, dar nici că s-a dat o La grinzi bătrânezi, Dumnezeu mi-a descoperit viața ei în mare cu viol să-ți ia. Acel în de rânduri, Domnului, de râs să mai vadă pe cineva care viesuiește frumos pe Dumnezeu, a mers în costumul Iordanului la începutul postului, după cum era obiceiul monarhilor de atunci. Și mergând în acel costum, în noi. Până într-o zi, când a văzut Domnul, Gădea să miște se. Se gândea că e un animal sălbat, Că e un s-a și acea ființă a început să strige. Zosima nu te apropia că eu sunt femeie, dar dacă vrei să vii, aruncă în caima ta să mă acopă. Și așa a făcut speriat prima dată când sunt că este o mălucine. A intrat în discuție cu ea și a spus: Dumnezeu te-a trimis cu iubiase părinți. Eu am 47 de ani de când am găsit-o și Dumnezeu te-a trimis ca să mă cercetez. Și spunând din viața și a ta și sea ia seama fiind în viață, pistnicească, cu s-a spus are Dumnezeu pe pământul. Iată această femeie și a început viața în balsamul acesta, mărșa, mincinos al plăcerilor, dar pe că are un cus de roșcove. Mai dulce i-a fost amarul pustiului, ca apoi, după această trudă, să trăiască frumusețea de neprețuit și dulcea de neprețuit a celor veșnice care nu numai și numai mai felul lui Dumnezeu. Dacă Sfinții Părinți care și-au câlnuit mintea și după minte care este împărătața trupului și restul trupului, atâta de frumos după poruncile lui Dumnezeu și nu au dat înapoi în față necansurilor, fără numai că acesta este un lucru cel frumos, drumul cel frumos dăbit și odihnitor pentru Sfințele noastre. De multe ori, nu știm ce cerem în viața. Și cel mai înțelept în lucru este să-L întrebăm de Dumnezeu, dar cât, cât putem în mintea noastră, în epicepe, în epicepe, uite cum Doamne ce cerem. Când întotdeauna ce cerem este bun. Cum au cerut apostolii de azi, era prematur ca să ceam. Cum spunea un înțelep, copilului care îi dai toate moșturile de satisfacție, acela cu siguranță va fi primul om din viața ta care se va ajuta cum ajunge la maturitate. Așa putem să înțelegem de ce Dumnezeu ne ține și ne dă cu picătura cât o frumusețe din cele putești și ca să pun un preț pe el. Întâi să plângem pentru ele și apoi să ne bucurăm ca ce este cu adevărat frumusetea și falsamă cu bucurie. Oare, de ce-a lăsat Dumnezeu durene înainte de naștere și apoi de toate? Să întoarcem după firea noastră în minții. Dacă era invers, mai era dragul ăsta între nici cu. Și vedem din ființa noastră cum întotdeauna când suferi ceva și râvna din tine te înseamnă tot să mergi să desărușești acest lucru când îl termin, poate pici de oboseală de când ca ai terminat. Iubiți că din vă mulțumesc din suflet multora care sunt prezența aici și în că fiindcă am avut și o un necal aceasta m a ajutat rugăciune. Într-adevăr, am simțit parcă cu ființa în toată ce înseamnă rugăciunea și din acest motiv m-am folosit și de aceste pilde care s-au întâmplat în viață Întotdeauna rugăciunea celor morți pentru un sau unia pentru mulți contracte în Parcă vezi pe Dumnezeu pe să cum vine și te saldează. Într-adevăr, lacrimile care au fost de tristețe s-au transformat în cele mai duci lacrimi de bucurie. Mulțumesc din tot sufletul împărătesei, mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că au trecut necazurile, și suntem, foarte mai legati, suntem mai buchet, mai cuvântători de cele cum să și-aș dori din toată așa să fim. În acest motiv vă invit ca să suferim și apoi să ne bucurăm de cele care în le de Dumnezeu sunt, cu măsura. Vă spun care știe să mă dea ca să nu ne împrețoșăm de prea mult. Că dacă este bun și cu și prea mult, îți cade în grează. ca așa-i firea omului și dacă nu-i dăm acasă, nu-i bine. Încă o dată vă spun pe Tată-Fința, îi mulțumesc omului Dumnezeu și făților voastră care ați fost lângă mine și eu, nu pot să vă spun că, că sunt criticat să fim împreună cum am fost și până acum. Și, într-adevăr, în sensiile de Dumnezeu sunt incomensurabile și aproape că mintea noastră nu ne poate gândi în adevărata la glorie. Încă o dată să aducem mulțumiri. Bunul lui Dumnezeu mai tes sale acum și în veci fecilor, a noi!